Poezie Să fii avar, avar, Să aduni și un fulg, Să-l pui și pe el în cutie, Alături de o tăcere Ce-a fost în amurg Între tine și prietenul tău, Alături de un flacon În care e închis curcubeu. Să adun de pe jos și piatra, ce se numea ametist, în curtea copilăriei, Și trâmbița mototolită a zorelelor de pe uluci, să o Să păstres și ciudata senzație de zbor, de sfârșală, Din diminețile reci și obscure de martie. Când surțuri picură rar pe trotuarul cu mâzgă, Să păstrezi și un ciop și o umbră. Și când mulți vor spune cu milă, clătinând din cap, Ați văzut? A păstrat și un bilet perforat de tramvai, Și un ciop și un fulg, tu să scuturi cutia, cum scuturai altădată inima roșie de luț mălțuit, Cumpărată la moși, ce plin, ce magic suna pușculița. E vremea să o sparg, îți spuneai, și obraji-ți ardeau, Să curgă bănuții de nichel toți, nimic să nu ții. Atunci zorelele răsucite se vor desface Și vor suna din trâmbițele lor viorii Mai tare ca cele ce au răsunat la erihon Și zidul gros și opac al nepăsătoarei uitări va cădea. Din fulg o să răsară iar rândunica Să despice văzduhul să se așeze sub streașina ta. Prundișul de ametist O să lucească în prima lumină, Din surțuri o să se tânguie iar învierea, Chiar și un milul bilet Perforat de tramvai O să învie. Vom sta iarăși, Subțiri și gravi În vagonul străvechi, cu mânere lunguiețe de piele ce se zbat neliniștit sub tavan, cu luminile turburi ale orașului defilând prin geamuri întunecate, cu mirosul de pănură al paltonului tău îmbibat de ploaie, cu ochii tăi verzi de întuneric ce nu mai există, decât aici, în vagonul, cu mânere lunguiețe de piele, jucând neliniștit sub tavan.